Руки похололи, рвонувся втікати, втікати звідси. І чорною прошлою куди? Тьмарився розум, а страх аж валив додолу. Він запідозрив давно не схожий цей чоловік на урку, і слова якісь наші, але вимовлені трохи не так. Їх упіймають, обов'язково упіймають, де жив, скажи, а що їм яким? Скажуть. А може це гебісти перевіряють його? Майже місяць переховував. Ноги підломлювалися в колінах, серце било поштовхами. Тихенько вивів з присінків велосипед, котив його не по стесі, а по спорищі, вже аж метрів за сто від сторожки, за двома липами, які росли, від одного корення, всі у сідло. Двічі ковзав по педалях, не міг зрушити з місця. Нарешті поїхав і гарячково крутив педалі до райцентру. Через дві години пристав велосипед до молоденької топольки біля одноповерхового будиночка з вивіскою «Міністерство государственної безпеки СССР. Вишнєвєцьке районне відділення». Олег пробудився від галасу. Просто в трусах вискочив з дощатої прибудови. Біля розчиненої хвіточки стояв похнюплений слірадівський виконавець Петро. Навпроти нього широко розстав у милиці чорний. Від ганку бігла Лідія Григорівна. На щириці поміж чорним Петром валявся якийсь папірець. «Курви! Засранці! Говноїди! Падли смердючі!» – гремів Василь Гордієвич. Петро для чогось посмикав рукою велетенський козирок Кашкета. «Я, дядько Василю, тут ні при чому. Моє діло теляче. Сказано, однеси, я й приніс. Теляче!» Телята є дурні, а є розумні. А той бугай не бачить, як я живу. Всі фронтовики звільнені від податків. Семен Семенович каже, нема документа. Чорний скрутив велику заговолисту дулю титну і під самісінького петрового носа, милиця в палець під його правої пахви. Лідія Григорівна підхопила чоловіка під руку. Ось йому. з дією. Тиловій Крисі, передай від мене, сидів за Волгою, кавуний астраханський жертв був срачки, а я з двох оточень вийшов, два рази у тил до німців ходив, і отака дяка. Він випустив і другу милицю, підніс угору обидві руки, патетично, театрально задекламував Шевченка. За те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить на тій Україні. Дураки кров проливали хто за що, а їх тепер податками давлять. Він струсунув головою, сива, грива волосся впала йому аж на очі. «Василю, Василю», – квилила Лідія Григорівна, – «люди слухають». Але чорного годі було вгамувати. Плювать я хотів на людей, на всіх разом і по одному. Ну, нехай уже я, так мені й треба, гемгебісту смердючому. А вона, вона, ось, сорок три чоловіки витягла з пекла на плащ палаці, у госпіталі в крові тонула». Чорний не міг заспокоїтись довго, вже й Петро пішов, а він сидів на ганку, гамсалив милицею по землі і проклинав, і скаржився не кому, і посилав погрози. А потім увесь день лежав у хаті з болями голови, і Лідія Григорівна відпоювала його якимось зіллям та прикладала до голови оцтові примочки. Олег кілька разів навідувався до нього, але Лідія Григорівна махала рукою, мовляв, нехай побуде сам, швидше заспокоїться. Олег поснідав линцями, вже були напечені з кисляком, і взявся за читання. Грізні суворі дні вставали перед ним. Зі старих прижовклих сторінок віяло кривавицею та горем. Крізь ту кривавиць, печаль, оману, співчуття одним і осуд інших пробивалася істина. Вимальовувалися реальні картини насильств, утисків, противу, боротьби. В іншому світлі поставала далека доба, і люди... І весь цей край, і вся Україна. І сидів у затишній келії, в глибокому фотелі, з зарослою до самих очей чорною бородою, суворий, мудрий, Мотронівський гумен, Мелхіседек, значко Яворський. Перед ним у широкій дубовій шафі виблискували за шклом сотні склянок та пляшечок із золоченими написами. Він шукав потрібної. Біля дверей, приходившись плечем до ще однієї ж такої шафи, стояв високий, широкий у плечах козак з відкритим мужнім лицем, густими короткими вусами, карими глибокими очима, у яких і дума, і печаль, і насміх. Вони вели розмову, і гумен промовляв повчально, розважливо. Козак відповідав коротко, іноді роздратовано. Вони любили один одного і боялися трохи один одного, думали про одне тільки нарізно. У вікно крізь густе шатрище старої шовковиці пробивався довгий, гострий, неначе меч, промінь. Упав на підлогу і розділив їх гострим лезом. Відтак за вікном поліяв вітер, і промінь пропав. І Гумен раптом засміявся, підвівся. Він знайшов те, що шукав, і йому стало легше говорити. І він підійшов до залізняка і подивився йому в розсміяні очі чорнющими глибокими очима. «Знайшов», – сказав. «Сокеру підлавую». – відказав Залізняк. Все починалося з цієї келії, з цієї розмови. На початку червня року 1765-го відбулася рада в Жабутині. На тій раді черні козаки Харка назначили своїм отаманом Йосипа Шелеста. Шелест зі старшиною козаків черню вирішили почати похід проти шляхти, жидів, орендарів. Рушення починались жахливими вчинками впродовж цього 1765 року. Наступили сумні дні, повстали шляхтичі проти короля Станіслава II, який за допомогою цариці Російської Катерини II сеймом обраний року 1764 і вже спочатку владичівства свого запроваджував закон, за яким православні зрівнювалися у правах з католиками. Об'єднання шляхтичів. Патівська конфедерація, згодом Барська, на чолі з Полавським, рушила на захист католицької віри та шляхетської волі як обуря в тутешніх краях. Конфедерати руйнували житла, грабували міста і села, знущалися над українцями, вчиняли гвалти, катування. Тутешні пани шляхтичі, жиди-орендарі, католицькі попи запрошували збройні загони конфедератів. І в місті з ними творили свавілля проти люду тутешнього.